В літо 413. Новий конунг візіготів Аквітанських Валлій, боячись дужих сусід своїх Венедів, надумавсь утікати до Африки. Посадивши все плем'я на плоти, човни та лодді, він рушив у відкрите море, щоб зажити на полудневих землях Нової Волості, та сильна буря, де перетопило судно його, де прикотило назад, до європейських берегів. Убачивши всьому волю неба, валій відмовився от від свого наміру. Вліто літо 414. При дворі царгородському закоторилося. Которитися, сваритися. Котора, міжособиця, сварка. Всю волость правління перебрала на себе Пульхерія, молода сестра малолітнього імператора Теодосія. Бувши побожною святенницею, вона запровадила при дворі монастирський лад. В літо 415. Перський цар Єздегерт, переступивши слово дане покійному імператорові Аркадію, став посягати знову на Вірменію. Замість законного княжича він посадив на вірменський стіл перського. Почалася рать між персами і греками, яка тяглася два літа – і ніхто не міг подолати. В літо 416 в царі городі Константинополі стали купувати й продавати чини і всякі державні, і хто мав золота більше, той вище сягав, і почало беззаконня всяляке творитися в усіх службах. В літо 417 Валій Конунг візіготів Аквітанських зібрав усе полчення своє й повів таку мову. «Непереможні готи, куди б не захотіли ви спрямувати стопи свої від далекої полуночі до країн полудневих, ви всюди прокладали сте дорогу собі своїм оружиєм. Ніщо не спиняло вашого ворожого ходу. Ні землі, ні студінь, ні жар, ні гори, ні ріки, ні хижі звірі, ні навіть велелюдні хоробрі племена. Та ось, що ми бачимо сьогодні». Венеди, галли й словіни посміли суть нападати на нас із тилу, тоді як римляни загрожують у чоло. Від вас, хоробрі можі, залежиться тепер, на кого з них підіймати нам оружя своє, в перемогу вашу, я вірю, вона буде, але чи личить полчитися і гаяти час на лякливих римлян, чи наліпше обрати вам ворога достойного вас? Але всі так і не зважилися сполчитись проти західних слов'ян. В літо 418 закоторилася прями земля слов'ян іспанських. Венеди повставали проти галлів, гали йшли супротиву словін. А словіни нападали й на тих і на сих, і велії з того не стояли до круги. І брат йшов на брата, і криваві ріки потекли межами. В літо 419 -те. Не знаючи, що йому чинити, та як дотримати слово даного імператору Гонорію, готський конунг Валій оманою полонив одного з жупанів Венецьких ім'ям Передівой і послав його в Рим, нібито як кратний взяток на полі Бороні. «Жупан, сивудовнину князь, потім управитель жупи області. Взяток, пожива, здобич». В Римі почалися радісні свята». Гонорія вшанували героями-побідником словін, галів та венедів. Конон також був уславлений переможцем, хоч і не схрещував оружжя зі слов'янами іспанськими. В літо 420-те Пруги Велій найшли на землю Руську, від Галії Карпатської до самого Дніпра, і на землю Деревську, і на Сіверську, і на Луги також. І був голод чорний і прийшла чума з країн полудневих і східних, і забрала многі животи. Пруги Сарана Того ж літа переставився перський цар Єздегерт, і зітхнули греки, грузини і берійські, і тепер вірмен опосіли греки. І заплакало старей-малей, дитя в материні утробі, кленучи Теодосія та Пульхерію. В літо 421 над царем городом Костянтиновим зійшла зоря вітлеємська, показуючи опахалом на край полунічний, і вбоялися греки, і рікли, що зла слід сподіватися з тих країв. І стояло зоря сім ночей, і вдруге вбоялися греки, і почали чистити полки свої від гунів і готів і від інших варварів, і стали брати їх не як спокон вік старих разом із вождями та воєводами. А окрім подушно й полично, щоб не припустити вдруге такого лиха, яке бачили стіни Костянтинопольські, літа Божого 400-го, коли на небі також стояла опахата зоря. Слово «гуни» слов'янського походження і в багатьох історичних джерелах пишеться з одним «н». Автор. Опахата зоря. Комета хвостата.